Benvidas e benvidos un día máis A alegría, no 103.4 De Cuac FM Hoxe temos un programa moi simpático E diredes vos, outro día máis Pois sí, certo é Estou só, non, estamos os tres aquí Mariano, Mr. Bugalú, Fernández Bea, Ula Lume E Tomi Desastre Cale o show que temos montado Que ninguna das chaves nos abre A pezeira de CoacFM Polo tanto, eu estou agora mesmo sentado na mesa E teño os compañeros Buscando micrófonos eh, Que podamos Empregar como complementarios a este Que é o, o micro número 1 E non sabemos como sairemos deste apurillo Oxe, de que imos falar? En alegría Pois seguramente De cousas tan variadas Como O FAI Festival de Arte e Integración eso si non lo permite A Tecnoloxía Tambén temos que comentar As novas actividades de Noite Nova Que van ser unhas cantas Sabedes que son actividades que organiza a Consellería de Mocidade Para os eh, xóvenes Que queiran aproveitar As fins de semana En Algo máis que sair eh, E botar unhas risas cos compañeros Que está fenomenal Pero tamén podes aproveitar para aprender cousiñas Para formarte un pouco, para botar unhas risas tamén E iso é o que trata de facer Noite Nova Por certo, mañá hai festa de entroido na sala mar de Gras O noso patrocinador a partir des da unha da madrugada Coa que FM organiza a súa séptima xa festa de entroido E agora é o momento de dicirvos os xitos de contactar con Alegría alegría arroba quacfm.org se queres enviarnos algo por correo electrónico temos un teléfono de contacto para entrar en directo 921 16 extensión 2231 e tamén podes contactar con nos a través do Facebook en breves instantes en canto arranxemos os problemas que temos pois eh poderás participar no programa. Dicir tamén que se nos escoitas a través do podcast, pois quedamos moi agradecidos estás aí suscrito e semana a semana o teu programilla, por exemplo, o iTunes, se descarga este Alegría, pois o de hoxe ten pinta de acabar en Odisea. The turning point A fork stuck in the road Time grabs you by the wrist Directs you where to go So make the best of this test And known ask why It's not a question But a lesson learning in time It's something unpredictable But in the end is right I hope you at the time of your life So take the photographs and still friends in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's wet it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you at the time of your life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 Movie 2 and then home Continuamos en alegría, no 103.4, hoxe, pois pues, estamos para agotarnos aquí unhas risas estupendas podedes desaudar, polo menos, hola, hola, compañeros Hola, hola, hola, que tal? Bueno, pois pues, a verdade que nun momento de de pánico no circo Estamos facendo unhas virguerías que non son propias, pero bueno, a nosa audiencia non lle interesa demasiado E o que traemos para hoxe, a parte da Econova que se estaba aí buscando información Eh, xa pedimos, por certo, para os ouvintes que están agora preocupados por nos xa pedimos axuda aos compañeros de Azúcar e Benbé que o mellor dentro de un ratinho xa nos veñen a abrir esa porta que temos pechada por os pero quería aproveitar para, para comentar que hai medios de comunicación que seguramente a maioría de nós non coñecemos e que nos envían a, a súa publicación, pois neste caso mensual Pero curiosamente o fan de 15 a 15, por exemplo, temos aquí Novas de Galiza. Nos envían o número 86, que vai do 15 de xaneiro ao 15 de febreiro. O sea, está pique de, de rematar, digamos, este este período. Por lo tanto, de que nos falan? Bueno, o primeiro que temos que decir deste de xornal é que a súa a súa forma de escribir en galego é, é lusista case, e a verdade é que ás veces pois para para min resulta Pues, algunhas palabras concretas Que un pouquinho... se di reintegracionista Reintegracionista, sí. vale, porque a, O lusista tá onde chegaría, Mariano Puntualízanos Non, pero vamos a ver, teño entendido Que non xes mola o tema de lusista O concepto ese Ah, bueno, vale, pois pues pedimos disculpas aos aos eh, reintegracionistas Que non... Desgusta o termo que empregué aí un momentinho Bueno, entón, estábamos a dicir Que eh, a, a fotografía da portada é Mafia con conexións policiais Explora m, explora Man de obra inmigrante Eu entendo que explora ti, Vea que pensas, que debe ser explota Ou non Por iso dicía que a veces me costaba, sabes Mais de 50 traballadores inmigrantes Permitiron desmantelar coas súas denuncias Unha rede que implica Varios empresarios de Compostela e Barbansa Vale Esto é Barbanza Nos vamos a página de seis Porque estas son as, as novas Que moitas veces quedan agochadas Non se sabe moi ben porqué Pero eh, mete bastante medo Catro empresarios foron detidos en Compostela e Barbanza E postos a disposición judicial Os traballadores explora, explorados Entendemos que son explotados Tiberon que denunciar na Coruña polo medo a, a presentarse na escadra policial Compostelana Caramba Por outra banda Vamos adentrándonos na nova e nos comentan Exisellez un pagamento de ate 10.000 euros Pagos na terra de origen das víctimas da mafia empresarial Para isto os colaboradores deslocábanse a Marrocos Caso de non poder ser custeada a débeda Debía ser respondida coas propias vivendas dos traballadores explotados Que pon explorados Bueno, máis cousas que nos comentan ao respecto estraise a posible complicidade coa rede do inspector xefe de estranxería e documentación da policía en Compostela Manuel Fernández Nogueira foi citado por Mesuad Elomari perante calquera ameaça de denuncia contra a rede de exploración Bueno, esto é o típico que dá para rascar muitísimo e Seguramente acabará chegando tarde A, a televisión de Galicia, por exemplo Se realmente se, se comproba Que todo isto eh, pois Está documentado Acabaremos con, con Unha información máis polo miúdo Non outro tipo de medios Pero aquí se, se dedican durante varias páxinas A comentarnos O, o problema que está vivendo Toda esta xente, que, que non é algo novo Pero bueno, cando realmente Pensas que a policía en España pois na súa mirande parte funciona dentro dos cauces legais polo menos e te atopas que o propio inspector xefe de estranxería está implicado en temas como este, pois a verdade é que mete certo medo. Non sei como vedes a causa. É que non hai moitos xeitos de vela, realmente. Eh, uh, home, todo o mundo sabe a estas alturas do partido que calquera Organización humana é eh, Susceptible de corromperse Pois si sí. Pois eso E xa non hai moito máis Que dicir o respecto eh, que O que hai Máis cousas Pois mira Sabedes eh, que este tipo de xornais Está moi pendente Dos colectivos sociais Despexan Casa Encantada de Compostela E ameasan o futuro Da Casa das Atochas na Coruña Son centros sociais ocupados que están en perigo, segundo Novas de Galiza. O pasado 29 de decembro, o centro social eh, Casa Encantada en Compostela foi despexiada pola Policía Nacional Española. Varios axentes irrrompiron no predio expulsando a unha persoa que descansaba na morada, levantándoa posteriormente para a escadra onde foi identificada. Operarios que acompañaban a policía destrozaron a casa de baño e os móveis con os que se utilizaban eh, bueno, con que os coi con que os e as utilizadoras da casa dotaran o predio. Despois tapiaron a casa sen permitiren a retirada das pertenzas individuais e colectivas que estaban depositadas nela. Segundo declaracións de varias persoas que colaboraban no proxecto, o despeixo foi irregular e sen previo aviso, con o cual poderia ser ilegal. Varios medios de información aproveitaron a confusión para lanzar dados falsos acerca do proxecto de ocupación, tais como que funcionaba como habitación, etc. A actividade de Casa Encantada, que estaba aí xa varios meses en funcionamento, após un duro traballo de rehabilitación, xiraba en torno a xantares populares semanais combinados con outras iniciativas como, como proxeccións de filmes no barrio, Entre outras, este sábado de 16 de xaneiro Hai convocada, unha, bueno, xa pasou Hai tempo, unha concentración na Praza do Pan en protesto polo despeixo A situación da Casa das Atochas Que como Algún de vos, pois, pues, sabe Está ali, cercada da Rúa da Torre e cos que temos así pois contacto por email de cando en vez e nos comentaron iso que hai certo medo co que pode pasar na Coruña tamén, pois ímonos eh, a esta nova a ver que nos e nos informan. A situación da Casa das Atochas non chegou aínda tan lonxe, mais a súa actividade viuse docentemente sorprendida pola ameaza de desaloxio. O Centro Social das Atochas que a por de volta de 2 anos, que está en funcionamento, rehabilitou un predio dun coñecido especulador coruñés no histórico barrio de Monte Alto. Está dende entón a dinamizar a actividade social e cultural da zona. A partir da ocupación da casa, que se encontraba nunha precaria situación, a persoa que legalmente posuiu ou inmóbil iniciou trámites burocráticos para forzar o despeixo, que en decembro ameasou a continuidade das ratochas. O pasado 26 De xaneiro realizábase unha xornada de reivindicación para impedir este feito que tivo grande suceso, o sea que foi suceso un no sentido de éxito. Todo parece indicar que as forzas governamentais pretenden iniciar un proceso de limpeza das cidades para a campaña Xacobeo 2010. A o que me comentaron xente que, que traballa por ali cerca é que toda a manzana na que está a casa das Atochas pois vai acabar Caendo para facer unha nova urbanización tipo o Bolivar do Papagayo Que xa vimos que polo menos a zona de abaixo o éxito dese de de Bolivar é moi indiscutible Non sei porque se ríe vea Hombre, si, sí, ten un grande éxito se queres, non sei, quedar soas contigo Co teu pensamento e co universo Porque de feito que non hai nada, dá tanta pena Eu penso que vas ao deserto de Gobi e ten moita máis marcha desgraciadamente é algo relativamente frecuente nos nas, nas cidades ver como por cuestións especulativas se deixan se deixan esmorecer incluso barrios completos. Xa non son e maza de, de, de edificios, non, senón senon máis. Bueno, E eh, logo Pois pues, cando os prezos están O no suficientemente polo chan Aparece unha empresa miragreira mira Que o marca todo En plan facer un favor incluso Ese rexenera Ese barrio ¿no? bueno, Eso acontece Sobre todo viña acontecendo Nas grandes capitales Pero xa non son no, Xa non só so prácticamente todos os países Do noso entorno Pero se melle que agora xa toca tamén Por aquí Homén, eu creo que estaría bastante ben Que as administracións, neste caso o Concello da Coruña Estivese detrás dos propietarios de ese tipo de inmobles E se non os teñen en condicións suficientes para a súa habitabilidade Pois se sean expropiados para centros Por exemplo, en, en Monte Alto Si que hai un centro cívico Pero noutras zonas da cidade non E tampouco teñen que ser só centros cívicos A cuestión é... Eh un debate non hai un debate público sobre a responsabilidade social da propriedade. Eu penso que é un debate pendente. Non? Vamos a ver. Imos ao fundamento do o fundamento do propio estado, non? O se supón que que nun, nun estado como no no que está permitida a propiedade privada eso se fai porque se entende que eh, vou para o conxunto da sociedade non que haixa a propiedade privada se, eso que xenera é que a propiedade privada evidentemente dela se deriva unha responsabilidade cara a sociedade coa túa a atúa propiedade se ti es irresponsable coa tua propiedade e estás... Eh, xa, xa, xa non só so causando un beneficio social senón que estás causando un perxuizo social como por exemplo estas persoas que de, que deixan caer os edificios pois evidentemente a legitimidade desa propiedade é dubidosa eu non comparto a tese dos, dos compañeros de, de Novas da Galiza de que de, con respecto da ocupación legal non? Para min pode ser a ocupación pode ser lexítima, o que sí que non é é legal xalmente. ¿no? Non digo que non deba ser, pero tal e como están as leis agora prácticamente ningún caso hai ocupacións legais. Eh, bueno, es unha... Eso, eh, o, que, o que pasa é que, generalmente, en moitas ocasións, neses eh, espazos ocupados Se desenvolven actividades que revitalizan moitos barrios e eh, Que lle dan moita, moita vida, que fan un traballo que moitas veces as propias institucións non fan e aínda que deberían facelo Eh, e eh, cando a maquinaria especulativa do mercado se pon en marcha, logo o que pasa, o que acontece é eh, que se deixan de prestar ese servizos aos barrios. Eh que bueno, cando non hai problemas maiores, non? Pois si, sí, si, sí, vos parece, a verdade que eu creo que Se si algún ointe ten algo que opinar o respeto Que moitas veces isto da, da ocupación pois Ten certa polémica no, tema podemos... controvertido onde os axa Por eso, por eso, entón podemos facilitar de novo O noso teléfono de contacto Ainda que hoxe vai ser complicado escoitarnos por agora eh, No veito dun 1670-00 Xe nos buscaríamos a vida Por si alguén quere participar Extensión Non, que non que hai problema Non, non hai problema, hay problema. No. bueno, pois se ti o dís Eu pues, me poño os cascos dunha radio listo Ben, eh, estaba eu comentando tamén Dentro deste xornal de hoxe Que a verdade que ten unha serie de cousas Destas que te chaman a atención E por iso, pois pues, quero facer referencia É un, un xornal mensual que costa un 20. O sea, que se alguén ten interese En, en telo na casa cada mes Simplemente nos manda un correo a Alegría arroba coqfm.org mandamos o contacto De Novas de Galiza En concreto, falan aquí De que unha concesión da xunta De Galicia a Endesa Permitelle secar o río Eume legalmente Día así a nova A creación do lago artificial na mina das Pontes está a secar o río Eume Dende 1960 permanece seco ao longo de 3,4 km polo caudal desviado para mover as turbinas da Endesa Situación que está a empeorar con o enchimento da mina, que xa está pola metade A empresa asegura traballar na lei, xa que a Xunta asegura que a concesión de 1953 En eh? 1953, por 99 anos, non obriga a manter un caudal ecolóxico José Bocas, director xeral da Endesa para España e Portugal Non tremeu ao afirmar durante a súa última visita ao lago Que todo o aproveitamento dun río acarreta unha perturbación E o consellero de Medio Ambiente, Agustín Fernández Que lo as obras definiu inclusive como un fito ambiental o proxecto Como no caso das encrobas O novo lago será destinado ao turismo Contando cunha praia e un observatorio de aves Bueno pois, eh, O río Eume, para os que non teñan así moito visualización agora mesmo do cauce Pasa por esa preciosa fragua onde está o, o monasterio de Caveiro E supoño que todos agradeceríamos que ese río non esmoreza Sería un detalle pola súa parte Porque a verdade é que Soa fatal isto Pois pues sí, moi alentador non parece Pero bueno, iremos con A segunda canción do programa de hoxe Mientras nos imos organizando un pouquinho por aquí Porque falta nos fai Mariano, temos algo así molón por aí? Sí, dinos que si sí, hombre Que hai algo chulo que escutar Sí, sí, que ah, bueno, pois así a tradición, así a traición, así a traición. Home, claro, é que o que tengo, o problema de ser ven sendo o máis parecido a o dun principiante que pode ver en coa que FM, levamos aquí seis anos. Podedes eh, Dicir directamente que o deixemos e poñamos xa unha serie de cancións ao final, pero prometemos que os comentidos se tevemos, se tevexemos a sorte de que alguén nos abra a peceira, isto ia remontar. A mellore moito decir, pero remontar ¿Tenemos una cancióncilla, Mariano? No Bueno, pues eh, seguiré enrollándome hasta límites insospeitados eh, Falando de cultura Pues continúan En este jornal Falando de que Ah, bueno, pues mmm, A SGAE A SGAE tenemos aquí otra nova No sé si se ha comentado o no porque pues, a, alguna vez se ha podido dejar para luego Se ha podido dejar para luego Bueno, pues luego de algo falaremos Hay que irnos escuchar, Mariano Cuéntanos Pues un temiñada Nos o ha continuado de diurno Vale, así sin nombre ni nada Así sin nombre ni nada Vale <risa> Vamos, eh, Opus O clásico aquel no Life nada. is life Life is life No <risa> os votan <nos> definitivamente <risa> <risa> Hombre, si quieres cambio echa <risa> algo No, no, no, deis así, si total, xa From Lost to the River Este o, o episodio perdido de alegría Bueno, pues Nirvana, veña xa Bueno, la, tampoco, tampoco. La, Life is life No, no, no, no na. Ahora nada, ahora Nirvana A te pongo que quieras, hombre, si total gratis Bueno, realmente no está suando nada Esto, esto le hubo programa Esto, pero esto qué Que no está en siguiente, Mariano Tiene Pero que esto en qué Es que esto si no vaya a siguiente, no, no sube, eh No, no, sí, sin, pero... Sin ir no voy a seguir No, no, pero que no me está soando No me está soando, eh soando otra cosa Bueno, de hecho venga sí, Continuamos en coaque fm 103.4 noteudial isto é alegría son as 5-20 e si estamos na peixeira e por fin aparece unha chave Imos agora coa econova do día a, que temos que, que agradecer por certo ao noso amigo e compañeeiro Fernando losada que me enviou unha, unha noticia moi moi interesante ontem está en la ...e día sí... ...¿sabías que se pueden usar los calendarios de hace 28 años?... ...Lega Ambiente, la más importante asociación ecologista de Italia... ...con motivo de su trigésimo aniversario... ...ha lanzado una campaña que se centra en el reciclaje... ...y el consumo responsable... ...y se les ha ocurrido una idea... ...genial... ...reciclar los calendarios de hace 28 años... ...porque cada 28 años... ...los calendarios coinciden exactamente en todas las fechas... Esto es así porque cada año puede comenzar en uno de los siete días de la semana, por lo que existirían siete calendarios posibles, pero mmm, para cada una de dichas posibilidades existen además la variante de que sea bisiesto o no. Por tanto, tenemos 14 posibles calendarios distintos, ni uno más. Eh, en fin, luego danche una explicación matemática a idea é curiosa, non digo que non pero parece un pouco de cachondeo non porque que teñamos que, que guardar 28 calendarios eu considero me moi ecolóxica pero xa tanto me ten a gracia de dicir hai 28 anos teño este, eu que sei calendario de naranjito ou algo así, personalmente para min non vale moito porque eu normalmente escribo moitísimo nos calendarios o típico, pois teño reunión con non sei que, supoño que nos pasa a moitos, pero se é por calendarios perpetuos porque moitas veces o calendario só queremos para mirar a data que é oxe, se, se é 31 ou se é 30 e se é martes ou é mércores, etc. Entón, sí que de feito existen calendarios perpetuos. Vou empezar por algúns que son, digamos, menos prácticos. algúns son ben dados con con números e eh, cos nomes da dos días da semana, cos nomes dos, dos meses. Eh, claro, o que pasa é que ti cada día tes que ir cambiando eses dados ou esas fichas para mensualmente tes que poñer somente eso, o nome do mes, evidentemente, pero logo cada día pois pues, tes que cambiar de luns a martes ou de día 28 a día 29, etc, etc Pasa o mesmo cos con, con un tipo de calendario Que, a ver como vos explico Ten todos os números Dende de o 1 ata o 31 Ten, pois o mellor, unha columna Cos días da semana E outra columna cos meses E logo ten, pois, algún tipo de sinal Tres sinais diferentes Para que ti deixes marcado pois Na columna dos meses En que mes estamos Na columna dos días tal E na columna dos números que día e hoxe Que tamén te pois, iso A cambiar todos os días O día da semana e o día do mes Pouco práctico tamén Eh, tamén hai calendarios en branco que ti vas enchendo como queiras. Eu vin un especialmente original que era de parede. Quero dicir, ocupaba prácticamente unha parede enteira. Unha cuadrícula na que tías escribindo Pois día un, 2 3 catro, cinco Aquí lunes, martes, mércores, etc e, e podías até escribir Era tipo, a ver como vos digo Un, un tipo de um, pizarra, xigante Ocupando toda unha pared Ten a súa gracia, pero tampouco é moi práctico mm, Xa pra, pensando en regalo Para foder, basicamente Pero un pouco divertido eh, Na página nomepuedocreer.com que en realidad se chama no me, eh, no me puedo creer que lo hayan inventado é eh, a idea desta de página eh, teñen un cubo de Rubik que ti terías que cambiar todos los días para conseguir que coincidan o, o día, eh, o mes eh, eh, o día da semana axietados Vale, pode estar divertido para especialmente frikis Pero tampouco é moi práctico para o día a día Eu o máis práctico que vin Com a calendario perpetuo Xa non vou falar evidentemente Dos calendarios que temos sinxelamente en internet Que podemos consultar nun momento dado Ou incluso telos programados Para poder velos todo o tempo Pero se o que queremos é algo digamos máis De estar en riba da mesa Por dicilo de algún xeito Hay un... A ver como lo explico Porque isto pola radio vai ser un pouco complicado é Unha chapa De metal Que ten un montón de números E logo hai outra chapa de metal Que ten buracos e, um, Son cinco ou seis columnas Con sete buracos E o que tens que facer é eh, Mensualmente Mover enteira A, a chapa dos buracos Por enriba da, da chapa dos números Entón vai, van coincidindo Xa te queda todo o mes posto mm, Case que seguramente colgue algún tipo de foto Na, na nosa páxina de, de alegría Na sección de cocousas Para que vexades como, como vai Pero, dende logo Sempre queda a idea de Garda os 28ito do calendarios. Pensádeo. de 50 minutos isto xa é outra cousa vemos a Mariano do outro lado do cristal temos unha pantalla de antena que nos imos poder informar do que vos íamos a contar que diferencia que tranquilidade ben, pois, eh, imos falar hoxe de noite nova bueno, por certo, por certo, antes de nada Estes que estaban a soar Esa canción que acabáis de escutar Eran Os Zodiacs Un grupo de geço Aí ao carón de Bilbao Que agora están instalados en Madrid E que mañá actúan na sala Le Club Ali na rua Reabdula A partir das dez e meia da noite A entrada custa oito euros anticipada Poderse compraras en Portobelo E tamén na tenda Rockbox E dez euros en taquilla A partir das dez e meia estará o teloneiro O neno Elliot Que tamén Eh, participa na, na banda Que foi un dos gañadores precisamente Dese de concurso que teñan os compañeros Dostra Radio, un programa chulo na Radio Galega Que se cargaron, co cambio de goberno eh, Facían Apolo Hit Pois eh, Boy Elliot gañou Apolo Hit E se foron a tocar A, non sei, un sitio moi raro Desos de eh, países escandinavos Ben, pois mañan estará o cantante O neno Elliot Un rapazo ourensan que se leva moito tempo nisto a, a familia é de De dos por aí que Posiblemente eh, o de Orenson eh, De adopción E despois chegarán os Zodiacs a descargar o seu rock Que podes facer? Que vos recomendamos nos? Pois pues que aproveites a que estades fora da casa Se ides o concerto Para chegarvos á sala Mardi Gras Porque a partides das 001 o sea a 1 da madrugada Comezaremos a inscripción No séptimo Concurso de disfraces De entroido de cuac FM Sala Mardi Gras Xa sabedes que o martes de carnaval En Nova Orleans se chama Mardi Gras Por lo tanto, que mellor sitio para facer a nosa festa De entroido Ali tenemos moita eh, Gana de Guasa, porque, o certo Cada participante ten que subir ao escenario A demostrar eh, Se eh, iso do disfraz O le van dentro Vale, non é poñerse catro trapos por riba Non, hai que sair ao escenario E facer unha representación Mellor se si é colectivo seguramente Pasas menos susto, pero tamén é certo Que temos premios para Individual e colectivo, catro premios para cada Categoría, que son máis currado, máis original máis cutre e máis simpático, algo así era É sobre todo máis importante, como sempre, pasalo ben que estamos ali todos de moita festa, moito cachondeo e nada, estamos en carnaval é o momento de, de liberarse de, de tonterías e de, de corsesco, por dicirlo de algún xeito E... e iso, pasalo moi ben Ata ya nos deixe poñer alguna canción <risas> Fora de tono dentro do Martín Gras Logo nos botaba bronca por detrás Pero bueno, é un día que se permite Case todo E ali estaremos na travesía da torre número 8 E agora o que Imos eh, comentar pois Brevemente, porque se estamos acabando o programa Inda que para min Son os primeiros minutos, porque iso de estar do outro lado Non era fácil o programa nin nada Mariano, se podes deixar mediante da pantalla Por favor, o novo blog Que se creou agora para a Noite Nova E eh, noitenova.blogspot.com E aí eh, podes informarvos De todas as actividades Que está a organizar a Concellaria de Mocidade tamén a través de mm, www.coruna.es Barra nex Pois eh, En concreto nos falan de que o sábado 13 de febreiro A partir das 8 da tarde no, Na asociación de veciños Atochas Monte Alto Hai un, un obradoiro de disfraces de emerxencia. Chegan tarde para a festa de Cuac Pero seguramente de cara aos eh, días fortes de entroido en Coruña Que pode ser o martes Pois eh, podes aproveitarlos será como vos digo, dende as xoito hasta as dez no, Na asociación de veciños Atochas Monte Alto Disfraces de emerxencia dalle un poquinho para baixo A ver si temos eh, máis información así a bote pronto Bueno, pois na asociación cultural manicómicos O VENRES Atención que isto sí que vos pode eh, Interesar máis incluso Benres De 8 a dez Na Asociación Cultural Manicómicos Caracterización de entroido Traballa coa maquillaxe e a expresión facial Atopando múltiples posibilidades de transformación Celebro o entroido convertíndote niso que decixamos Que nos asusta Ou que nos gustaría ser por un día E... Eh, Logo, bueno, pois pues, eh, Xa tamén nos comentan Máis actividades hai un taller aí de... De taller VM, no xa non non sei onde, pero o que o que máis me interesa é eh, en concreto a ver si temos fácil de localizar onde está un contacto de Noite Nova, aínda que vos, vos remitimos a, a web esta de de corunaes next porque aí tedes todo, pero en concreto hai un correo electrónico que era o que estaba buscando, que é noitenovamocidade@gmail.com. Noitenovamocidade.gmail.com E aí, tedes, eh, a fórmula perfecta para que vos informen de como asistir a estes obradoiros Seguramente non o quero asegurar o 100%, pero me parece que son todos gratuitos en, A partir de abril, la verdad, tamén un obradoiro de iniciación a radio, así pequeniño Pero xa vos iremos comentando máis ao respecto E logo queremos tamén anunciar que por primera na Coruña vais a facer o Festival de Arte e Integración Será o sábado 27 de febreiro de 2010 Ou seja, dentro de un par de semanañas Un par de fin de semanas E temos, eh, pois, en principio, hai catro conferencias Catro espectáculos, catro videoproxeccións E isto non é de balte Se hai que hai que pagar uns cartiños aí E, e podedes eh, asistir Isto será en Expo Coruña Que tamén esta fin de semana están organizando unha... Como chamamos? Feira de novas tendencias Ou así, o cool hunting Que te chaman Así que é outra posibilidade de Facer cousas diferentes Aos que non sodes moito de entroido Pois podes ir de cool hunting a ver que tendencias veñen Para ser uh, os máis avanzados Do mundo mundial Si é que queredes Porque hai veces que tampouco apetece demasiado Temos outro patrocinador De cal cal é o primeiro Pois a sala de Mardi Da que falábamos antes Que temos esa super festa de entroido Lembramos unha vez máis Entrada gratuita A que imos agora? Pois a dicir que o noso outro patrocinador É a empresa desde 10 A de cada xestión cultural Actividades de ocio tamén un pouco de festa O mail de contacto Consultas arroba 10 de 10 Escrito número 10 A letra D E outra vez o número 10.net Que lío, non? Pois si Vais doado, 9 140045 O seu teléfono, 9 1 Son as 4 e 57 minutos E temos que irnos despedindo Porque os compañeros de Azúcar e B&B Menos no que viñeron <risas> pues Queremos vos eh, Nos eh, agradecerán moito Que acabemos a tempo para empezar o seu programa Lamentamos que non sei se mellor a cousa Pero... Todos temos días eso, sí, A xe cara, ne yo... tengo que comprenderlo Porque todos nos seguemos as veces co, co peque non é Que non é xa ni no dereto, ni no esquerdo, ni ningun E que as veces xa Expertas de narices contra o chan A ver se si vai ser que non somos nos Que están uns tipos disfrazados aquí facendo alegría mm. Pode ser, pode ser E nos en realidad estamos metidos nun sótano Atados a... Caramba a y prefería miedo. pensar que estábamos probando o, o entroido disfraz y tal volaban más que ya sé bueno que nos aspiramos que voltaremos a vender o soven disfruta de los soves disfruta de estes días de vacaciones los que teñales cento 3.4 ambos odial ¿No vos móvades mariano di algo que estive se tan liado que ninguno algo no, ya está Dito. <risa> Ala. Bueno. Vale. Que, que breve, tío eh, so, O se breve, dos veces bueno, breve que, que no. o, si, o si no nos puñales nada no Facebook En plan, jo, va, que merda de programa no. Que ya lo sabemos Picos, sí. chao